Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla. Lam Mim Alif Lam Mim Tilka ayatul kitabil Bu hikmətli kitabın ayələridir. Hu davu ve rahmatan lil əməl sahiblərinə doğru yol göstəricisi və rəhmətdir. Əl-ləzînə yuqimunə s-salətə və yuqtunə s-zəkətə və O keslərə ki, namaz kılır, zəkat verir və ahirətə qətiyyətlə inanırlar. Ələ-iqə ələ hüdən min Rabbihim. Və Onlar öz Rəbbindən gələn doğru yoldadılar. Məhs onlar nica tapanlardır. Və minən nâsı men yeştəri lehvəl-hədīthi liyudillə ən səbīlilləhi bi ghəyri ilm və yəttəkhidəhə hüzvə, əuləəike ləhum əzəbun arasında eleləri de var ki, heç bir birliği olmadan, başqalarını Allah yolundan saxtırmaq və Allahın ayələrini lağa qoymaq üçün boş-boş sözləri satın alırlar. Məhz onları alçaldıcı bir əzab gözləyir. Və əzə tutlə əleyhə əyətunə və əllə müstəkbirən kəəlləm yəsməxhə kəən nəfii əzunəy və qaraq febşir hu bi ayələrimiz onlara oxunduğu zaman sanki onları eşitmirmiş qulaqlarında tıxac varmış kimi təkəbbürlə üç çevrər sən belələrini ağrılı acılı bir əzabla müjdələ İnnal-ladhina amanu wa amilus İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün nəyim bağları hazırlanmışdır. Qalidin fiha wa'dallahi hatta wa huval-'azizul-hakim. lar orada əbədi qalacaqlar. Allahın vədi haqdır. O, qüdrətlidir. Müdirəkdirdir. Xalaqəssəmavāti bəğayri əmədin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 O, göyləri görə biləcəyiniz bir dirək olmadan yaradıb saxlamış, yer sizi silkələməsin deyə orada möhkəm dağlar qurmuş və ora cürbəcür heyvanlar yaymışdır. Biz göydən yağmur yağdırıb, orada cürbəcür gözəl bitkilər bitirdik. Həzə xalqu alləhi fəəruni məzə xalqa alləzīnə min dünih, bəliz zəlimunə fə dələlin mubin. Bunlar Allah'ın yarattıqlarıdır. İndi siz mənə göstərin, görün. Ondan başkaların nə yaradıblar? Xeyr alimlər açıq aydın azğınlıq içindədilər. Walaqad ataynalqumana alhikmeta anşkur lillah və men yşkur fa inma yşkur li nefse Biz loğmana hikmet verdik. Allah'a şükr et. Kim şükr etsə, özü üçün şükretmiş etmiş olar. Kim nankör olsa, bilsin ki, Allah onun şükrünə mühdaq değildir. Tərifə layiqdir. Ve iz qalə lüqmənul ibnihi ve huvə ya'zuhu ya büneyyə la tüşrik billəh in Nəşirkələ zulmun azim Bir zaman Loğman öz oğluna nəsihət edərək demişdi, oğlum, Allaha şərik qoşma, həqiqətən Allaha şərik qoşmaq böyük zülümdür.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 Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı əmr etdik. Anası onu bətnində günlən günə zəiflədiyinə baxmayaraq daşımışdır. Onun sütdən kəsilməsi isə iki il ərzində olur. Mənə və valideynlərinə şükür et, axır dönüş mənədir.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 Sonra mən sizi geri qaytarıb, nə etdiyinizi sizə xəbər verəcəyəm. Əgər onlar mənim bilmədiyim bir şeyi mənə şərik qoşmaq üçün səni məcbur etməyə cəhd göstərsələr, onlara güzəştə getmə. Dünyada onlarla gözəl davran. Mənə üz tutanların yolu ilə get. Soru isə dönüşünüz mənə olacaq. Mən də nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəyəm. Yə büneyyə innəhə in təkum ifqalə həbbətin min xardəlin fətəkum fi səxra fə təkun fi səxratin aw fi səmavati aw fi l-ardı yəti Allah inna Allah latifun xabir Nuğman dedi Oğlum gördüyün iş bir xardal dənəsi ağırlığında olsa da bir qayanın içində yaxud göylərdə və ya yerin dibində olsa da Allah onu aşkar edər Əgəcətan Allah latifdir, xəbərdardır. Ya bunayya aqimiss salata vəmur bil ma'ruf vənhə anil munkari vəsbir ala ma asabak inna zalika min Oğlum, namaz kıl. Yaxşı işlər görməyi əmr edir. Pis işləri qadağan elə. Başına gələn çətinliklərə səbr et. Həqiqətən bu əzm tələb edən əməllərdəndir. Wala tusir xaddak lin nas wala temshi fil ardi marha inna allaha la yuhibbu kull muxtal. İnsanlardan təkəbbürlə üç çevirmə. yeryüzündə özünü darta-darta gəzib dolanma. Həqiqətən Allah heç bir özündən razını, özünü öyəni sevmir. Qova <Sessizlik> qosaydə Yer işində həddi gözlə, danışanda səsini alçaldır. Çünki ən çirkin səs uzun qulaq səsidir. Ələm tərəu ənnəlləhə səxxərə ləkum maa fissəməvəti və maa filərdi və əsbəqə aləykum ni'aməhu zahirətən və bətinə. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Məyər Allahın göylərdə və yerdə olanları sizə ram etdiyini, özünün aşkar və gizli nemətlərini sizə bol bol verdiyini görmürsünüzmü? İnsanlar arasında eləsi də vardır ki, heç bir biliyi, doğru yol göstərəni və nur saçan bir kitabı olmadan Allah barəsində mübahisə edir. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ Əوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى Onlara, Allahın nazil etdiyinə itayət edin deyildikdə, onlar, yox, biz əcdadımızın getdiyi yolu tutub gedəcəyik deyərlər. Əgər şeytan onları cəhənnəm odunun əzabına doğru sürükləyirsə, necə olsun? وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ yaxşı əməl sahibi olub özünü Allah'a təslim edən şəxs ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar Bütün işlərin sonu Allah'a qayıdır. O men kəfrə fə la yəhzunka küfruhu. Əleynə marciəhum fənunəbbihum bimə amilū. İnəllāha küfr etməsi səni kədərləndirməsin. Onların dönüşü bizə olacaq. Biz də onlara etdiyiləri əməllər barədə xəbər verəcəyik. Həqiqətən Allah kökslərdə olanları bilir. Nümətti'uhum qalilən, sümmənə dqarruhum ilə əzəbin qalib. Biz onlara dünyada olan nemətlərdən az bir müddət istifadə etməyə imkan verəcək. Sonra da onları ağır bir əzaba qatlaşmağa məcbur edəcək. وَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ Qulil hamdu lillah, la yə'ləmun. Əgər sən onlardan göyləri və yeri kim yaratmışdır diyə soruşsan, onlar hökmən Allah diyəcəklər. De ki, dolsun Allaha, lakin onların çoxu bunu bilmir. Lillahi ma fi's-samawati wal-ard. Innallaha huwal-ghaniyyul-hamid. Köylərdə və yerdə nə varsa Allah'a məxsusdur. Allah zəngindir. Tərifə layiqdir.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 Dəniz də mürəkkəb olub, ardından ona 7 dənizlə qatılsaydı, yenə də Allahın sözləri qurtarmazdı. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, müdricdir. Ma xalqukum Sizi yaratmaq və diriltmək ancaq bir adamı yaratmaq və diriltmək kimidir. Həqiqətən, Allah eşidəndir, görəndir. Əlm tara anna Allah yulicul <Sessizlik> leylə fin nahari və yulicul nahara əsə xaraşən səən qanaara quluəcəli ilə əcəlim müsən mə ən Allah həbimə təməlu nə xaabi. Məər Allahın gecəni gündüzə günndüzü də geciyə qxtıqını. Müəyyən olunmuş vaxta dək hərəkət edən günəşi və ayı qoyduğu qanunlarına ram etdiyini, üstəlik Allahın nə etdiklərinizdən xəbərdar olduğunu görmürsən mi? Zəlikə <Sessizlik> bi ənnə Allahə huvə l-haqq və min dünihil bəqil və ənnə Allahə huvə l-aliyyül Bu, belədir, çünki Allah haqdır, kafirlərin ondan başqa ibadət etdikləri isə batil bütlərdir. Həqiqətən, Allah ən ucadır, ən böyükdür. Ələm tərə annəl fulkə təcri fi l-bəhri bi ni'mətil lahi min ayatihi inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin şəkur Onun dəlillərinin bəzisini sizə göstərməkdən ötürü dənizdə gəmlərin Allah'ın neməti sayəsində üzldiyini görmürsünüzmü? Şübhəsiz ki, bunlar səbirli olanlar və şükr edənlər üçün bir ibrətdir. və izə Da'a Allahu mukhlisin lahu'd-din fa lamma najaahum ila'l-barr fa minhum muqtasi wa ma bi ayatina illa kullu khattarin kafur Dağların saldığı gölgeler kimi dalgalar onları çulğadığı zaman Onlar dini məhz Allaha məxsus edərək ona yalvararlar. Allah onları xilas edib quruya çıxartdıqda isə aralarından bəziləri küfrlə iman arasında orta yol tutar. Bizim ayələrimizi yalnız nankör xainlər inkar edərlər. Ya! Əyyuhən! فَاتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. Valideynin övlada, övladın da valideynə heç bir fayda verə bilməyəcəyi gündən çəkinin. Həqiqətən Allahın vədi bir həqiqətdir. Qoy bu fani dünya sizi çaştırmasın. İyiləcər şeytan da sizi Allah'ın ezabından arkayınlaştırıp tovlamasın. İnnəllâhə indəhū ilmü səəti və yunəzzilul ghayfə və yə'lmü mâ fil arhâm. Wamətədiri nəfsum məvətəksi buğğaə Wamətədiri nəfsum bi əy arbi İ Allah Alimun Xabi Həqiqətən o saat haqqında elin yalnız Allahqadır. Yağışı O yağdırır və bətinlərdə olanı O bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağını bilə bilməz. Heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, biləndir, xəbərdardır.